Хронологічно. Себастян залишився у Єльвці восени 1913 року. Тоді йому було 20 років. Він народився з іншого боку Карпат, на Боржаві, у 1893 році. В 1909 цілий місяць мешкав з батьками у Трієсті, а через рік поїхав воювати до Африки. Додому вертався через Чорне море і Констанцу, далі Роднянські гори, Гринява і Піп Іван. Пройшов Чорногору, пройшов під Говерлою і Петрусом, і була пізня осінь 1913 року. Ялівець з'явився 25 років перед тим. Це місце вигадав Франциск, якого частіше називали Францом. 20 років Франциск жив у містах Львові, Станіславі, Вижниці, Мукачевому. Він вчився рисувати лише в одного графіка. Той працював колись з Бремом, а потім робив і підробляв печатки. І мусив, і хотів, і міг переїжджати за ним з місця на місце. Якось йому показали фотоапарат, і він перестав рисувати». Однак трохи пізніше відразу за Моршином помер ілюстратор, що супроводжував краківського професора ботаніки. Вони їхали в Чорногору описувати рослин Гуцульщини. У Станіславі професор надибав Франца. І через кілька днів той побачив місце, де почувся на місці сродно і щасливо. Через рік Франциск вернувся туди і почав будувати містечко. А ще через п'ять років – Ялівець був найхимернішим і досить модним курортом Центральної Європи. Анна, через яку Себастьян залишився у Ялівці, спочатку називалася Стефанією. Справжньою Анною була її мама, жінка Франциска. Вона лікувалася від страху висоти, бо була альпіністкою. Приїхала на курорт разом зі своїм приятелем, спелеологом. Вони робили одне і те ж найкраще у світі. Лише вона лізла до гори, а він вниз. Але обом найбільше бракувало простору. Коли Анна завагітніла від Франциска, то вирішила народити дитину тут, у Єлівці. А коли народилася Стефанія, то Анна вже нікуди не хотіла вертатися. Вона загинула на дуелі на яку була викликана своїм чоловіком. Франциск відразу переінакшив Стефанію на Анну. Він сам виховував доньку аж до того дня, коли запросив до їхнього дому Себастяна, який вертався з Африки на Боржаву. Тоді Франциск побачив, що відтепер вона буде або слухатися іншого чоловіка, або не зважатиме ні на кого.